Розділ Ну, що там, Кларк? Які цікаві події ти запланувала на вечір? Ми були в саду. Натан лікував Віла фізіотерапією, повільно притискаючи його коліна до грудей. А Віл лежав на ковдрі, повернувши обличчя до сонця, розкинувши руки так, ніби засмагав. Я сиділа на траві та їла канапки. Тепер я майже не виходила на обід. Чому питаєш? Просто цікаво. Мені цікаво, як ти проводиш час, коли ти не тут. «Ну, сьогодні в мене герці з майстрами бойових мистецтв, а потім лечу гелікоптером на вечерю в Монте-Карло». «Поварітьма, я, можливо, вип'ю в каннах коктейль, і якщо ти подивишся вгору десь так о другій годині ночі, я помахаю тобі рукою». «Я роз'єднала дві частини свого бутерброда, щоб подивитися, з чим він. Я, мабуть, дочитуватиму книжку». Вілл звів очі на Натана. «Десятка», – проказав він, усміхаючись. Натан поліз у кишеню. «І так завжди? Я дивилась на них. Завжди що? спитала, коли Натан поклав гроші вілові в руку. Я сказав, що ти читатимеш, а він що дивитимешся телевізор, бутерброд завмер у мене біля губ. Завжди? Ти робиш ставки на те, наскільки нудне моє життя? Ми це називаємо по іншому, відказав Віл, однак його винуватий погляд свідчив геть про інше. Я випрямилась. А тепер з'ясуймо, ви обидва ставите реальні гроші на те, що в п'ятницю ввечері я буду вдома читати книжки чи дивитись телевізор? Ні, мовив Віл. я казав, що ти зустрінешся зі своїм бігуном. Натан відпустив Віллу в ногу, потім витягнув його руку вперед і почав масажувати її від зап'ястка. А що було б, якби я робила щось зовсім інше? Але ж ти ніколи не робиш нічого іншого, сказав Натан. Гаразд, я врахую це. Я висмикнула десятку з руки Віла. Але щодо нинішнього вечора ти не маєш слушності. «Ти ж сказала, що збираєшся читати книжку», – запротестував він. «Тепер у мене є це», – сказала я, махаючи десятифунтовою банкнотою. «Я піду в кіно. Закон мерфі, Чи як там ви це називаєте?» Я підвелась, заховала гроші в кишеню і закинула залишки свого обіду в коричневий паперовий мішачок. Я всміхалася, коли йшла від них, однак на диво та без жодної не те причини мені на очі навернулись сльози. Я працювала над календарем годину перед тим, як йти в Гранда Гаус. Кілька днів я просто сиділа і дивилася на нього зі свого ліжка з чарівним маркером в руці, намагаючись придумати, куди б ми могли звозити Віла. Я ще не була певна, що ми зможемо поїхати кудись далі, навіть за допомогою Натана. Думка про ночівлю за межами дому видавалася страшною. Я погортала місцеву газету, переглядаючи розклад футбольних матчів і місцевих забав, але після фіаско на верхогонах боялись, що візок віла може застрягти в траві. Боялася, що в натовпі він може почуватись некомфортно, мені довелося усунути види діяльності, пов'язані з кіньми, а в нашій місцевості їх було немало. Я знала, що ВІЛ не захоче дивитись на Патриків забіг, а крикет чи регбі його теж не сильно цікавили. Кілька днів я почувалася надзвичайно жахливо через власну нездатність генерувати нові задумки. Очевидячки, Віл і Натан мали слушність. Мабуть, я була занудна. Можливо, я найостанніше у світі могла придумати щось, що могло пробудити у Віллі жагу до життя – книжка чи телевізор. Хоча важко було думати якось інакше. Після того, як Натан пішов, він знайшов мене на кухні. Я сиділа за маленьким столом, чистила картоплю до вечірньої трапези і навіть не звела очей, коли він спинив інвалідний візок біля дверей. Він так визирався, що в мене аж порожевіли вуха. «Знаєш, – нарешті озвалась я, – я ж теж могла повестися жахливо. Я б могла сказати, що ти теж нічого не робиш». «Я не впевнений, що Натан поставив би на те, що я подамся танцювати», – відказав Віл. «Я знаю, що це жарт», – провадила я, зріжаючи довгу смугу картопляного лушпиння. «Але ти змусив мене відчути себе лайном, якщо ти збирався зробити ставку на моє нудне життя». «Навіщо сказав мені це? Хіба це не могло залишитися вашим із Натаном особистим жартом?» Якийсь час він нічого не казав. «Коли я врешті підвела голову, зрозуміла, що Віл спостерігав за мною». «Пробач», – сказав він. «Не схоже, що тобі справді шкода». «Добре, гаразд. Можливо, я хотів, щоб ти це почула. Я хотів, щоб ти подумала про те, що робиш. Хіба я справді дозволяю своєму життю пройти повз мене?» «Насправді так». «О, господи, перестань говорити мені, що я маю робити. Що, як мені подобається дивитись телевізор. Що, як я не хочу нічого робити, окрім як читати книжку». Мій голос ставав пронизливим, якщо я повертаюсь додому втомлено, якщо мені не потрібно заповнювати свої дні ніякою гарячковою активністю. «Одного разу ти можеш пошкодувати про це», – спокійно мовив він. «Ти знаєш, що я зробив би, бувши тобою?» Я поклала ножа. «Підозрюю, що ти хочеш мені сказати». «Так, я цілком спокійно скажу тобі. Я пішов би у вечірню школу, я навчався б на швачку чи модельєра чи когось іншого, хто тобі справді подобається». Він кинув на мою міні-сукню в стилі 60-х і в стилі пучі, зшиту старих дідових гардин. Коли тато вперше це побачив, він показав на мене пальцем і крикнув «Гей, Лу, одягнись!». Йому знадобилось цілих п'ять хвилин, щоб перестати сміятись. Я дізнався б, до чого можу братися, і що не коштує сильно дорого. Спортзал, плавання, волонтерство, що завгодно. Я б сам навчався музики, або гуляв з чужою собакою, або... Гаразд, гаразд, я все зрозуміла, проказала я роздратовано. Однак я не ти, Віле, на твоє щастя. Ми трохи так посиділи, він заїхав на кухню, і я підняла висоту війська так, щоб наші голови опинились на одному рівні. «Гаразд», – сказала я. «То що ти робив після роботи? Що цінне?» «Но в мене після роботи залишалось не так багато часу, однак я щодня намагався щось робити. Я вправлявся у скелелазінні в спортивному осередку, грав у сквош і ходив на концерти та в нові ресторани». Це легко робити, якщо маєш гроші, – заперечила я. І я бігав. Так, справді, – сказав він, коли я підвела брову. І я намагався вивчити нові мови, якби раптом кудись поїхав. І зустрічався з друзями чи людьми, яких уважав за своїх друзів. Він завагався на мить. Я планував поїздки, шукав місця, де ніколи не був. Шукав щось, що лякало мене чи випробовувало. Якось я переплив ла-манш. Літав на параплані, я ліз у гори з'їжджав на лижах вниз. «Так», – сказав він, коли я спробувала його перебити. «Я знаю багато, на що потрібні гроші, проте їх не треба багато. І до того ж, як, ти думаєш, я заробив гроші? Обкрадав людей у сіті? Я зрозумів, що дає мені задоволення. З'ясував, що хотів робити і навчився робити те, що поєднує ці дві речі. Ти все спрощуєш». «То це так на словах», – сказав він. «Тим ба, що вчинити за вказаним рецептом річ трудомістка, а люди не хочуть важко працювати». Я закінчила чистити картоплю, викинула лошпиня у відро на сміття і поставила сковорідку на плиту, щоб потім смажити картоплю. Далі всілася на стіл обличчям до нього, а мої ноги звисали. «У тебе було цікаве життя, еге?» «Так, цікаве», – Він присунувся ближче і підняв візок так, щоб ми були на одному рівні. «Ось чому ти, Кларк, мене виводиш із себе, бо я бачу весь твій талант. Усе це, – він знизав плечима, – цю енергію та яскравість і…» «Не каже потенціал». «Потенціал?» «Так, потенціал. Не дам собі гадки, як ти можеш жити таким нецікавим життям. Це життя, яке проходить майже цілком у радіусі п'яти миль і в якому не буде нікого, хто колись здивує тебе або підштовхне чи покаже тобі те, від чого запаморочиться в голові, і ти не зможеш спати ночами. Це твій спосіб сказати мені, що я повинна робити щось вартісніше, ніж чистити картоплю? Я кажу тобі, що існує цілий світ». Але був би вдячний, якби ти спочатку приготувала мені трохи картоплі. Він сміхнувся до мене, і я не могла не всміхнутися на відповідь. Тобі не здається? Я почала і відразу ж замовкла. Кажи, тобі не здається, що це справді складніше. Я маю на увазі адаптуватись. Ти стільки всього робив. Ти питаєш мене, чи краще було б, якби я ніколи цього не робив? «Мені просто цікаво, чи було б це простіше для тебе, якби ти не жив таким активним життям, тобто жив, як тепер». «Я ніколи з роду ні про що не шкодував. Тепер, коли застряг у цій штуковані, я можу повернутися туди в своїй пам'яті». Він усміхнувся. «Усмішка була удавана, ніби йому важко було це зробити». Отож, якщо ти питаєш мене, чи вважав би за краще згадувати вигляд замку з мінімаркету або чудовий ряд крамниць, нижче від об'їзної, то ні. Моє життя було чудовим. Дякую. Я скочила зі столу, не зовсім була певна, але знов відчула, що віл загнав мене в глухий кут. Я потягнулася по дошку для нарізання. Ілу, пробач. За гроші. Так, добре. Я повернулася і почала полоскати дошку під зливальницею. «Не думай, я віддам тобі десятку». Два дні потому віл попав у лікарню з інфекцією. Це були просто профілактичні заходи, як вони це називали, хоча всім було очевидно, його мучив біль. Деякі квадриплегіки не відчували нічого, але віл був нечутливий лише до температури, а нижче від грудей він відчував біль і дотик. Я їздила до нього двічі, привозила музику і смаколики та пропонувала скласти йому компанію. Однак почувалася чомусь зайвою і досить швидко зрозуміла, що він насправді не хоче зайвої уваги. Він велів мені йти додому та присвятити час собі. Раніше, скажімо, за рік до того, я б такі дні просто змарнувала. Швенділа б по крамницях, можливо, пообідила б із Патриком. Я б, напевно, дивилась телевізор і, можливо, спробувала б одяг. Багато б спала. Однак тепер, на диво, я відчувала себе неспокійною та невпевненою. Я не мала причини вставати рано і не знала, до чого братись. Пошуки для себе чогось корисного діла забрали півранку. Я пішла в книгозбірню і заходилась вивчати тему. Проглянула кожен сайт про квадриплегіків із тих, що могла знайти, і продумала все, що ми можемо зробити коловілові по я писала списки, додаючи до кожного списку спорядження і речі, які треба врахувати для тієї чи іншої події. Я відкрила для себе чати для людей з травмами спинного мозку і побачила, що були тисячі чоловіків, і жінок, таких як Вілл, які живуть невидимими життями у Лондоні, Сіднеї, Ванкувері або нижче по вулиці, і їм допомагають друзі чи родина, або рідше вони живуть на самоті. На цих сайтах я була не єдиним зацікавленим опікуном. Там були дівчата, які питали, як вони можуть допомогти своїм партнерам знову стати певними в собі, щоб знову виходити в люди. А також чоловіки охочуть дістати консультацію щодо новітнього медичного обладнання. Там були реклами військів, що їздять по піску та по бездоріжжю, розумних підйомників або надувного обладнання для купання. В обговореннях використовували абревіатури. Я з'ясувала, що ТСМ – це травма спинного мозку, ФЗ – фізично здоровий і СШ – інфекція сечистотевих шляхів. Я дізналася, що травма хребта С4-5 була набагато важча, ніж С11-12, при якій більшість хворих може використовувати свої руки або тулуб. Там були історії кохання та втрати, історії партнерів, які намагалися знайти раду собі з травмованим чоловіком чи дружиною, а також дітьми. Там були дружини, які відчували провину за те, що молилися, аби їхні чоловіки припинили їх бити, після чого так ставалося, що таки переставали. Були чоловіки, які хотіли покинути дружин з обмеженими фізичними можливостями, але боялися реакції суспільства. Там були втома та відчай і багато чорного гумору, анекдоти про те, як вибухають приймачі, про ідіотизм доброзичливістів або халепи на п'яну голову. Падіння війська, здавалося, було звичайною темою. Обговорювали також тему самогубства. Ті, хто хотіли цього, і ті, хто закликав перших дати більше собі часу, щоб навчитися дивитись на своє життя інакше. Я читала кожну тему і відчувала, що таємно залізає в мозок Віла. В обідній час я вийшла з книгозбірні, вирішила трохи прогулятися містом, щоб провітрити голову купила собі сендвір з креветками, сіла на мур поспостерігати за лебедями в озері біля замку. Було досить тепло, я зняла куртку і повернулася обличчям до сонця. Відчувалось якесь умиротворення, спостережені за активним світом. Я провела весь ранок у світі людей з обмеженими можливостями і гаразд усвідомлювала, що бути в змозі, вийти з'їсти обід на сонці – це свобода. Коли підобідала, повернулася до книгозбірні, сіла за комп'ютер і залогінилася. Тоді зітхнула і набрала повідомлення. «Здорові. Я подруга, помічниця 35 річного це С5-6 квадреплегіка. У колишньому житті він був дуже успішним і активним, і тепер йому не вдається пристосуватись до нового. Насправді я знаю, що він не хоче жити, тому намагаюся придумати способи змінити його світові чуття». Будь ласка, напишіть, хто знає, що можна зробити. Скажімо, що може дати йому на солоду, або як саме можна змусити його думати по-іншому. Вдячно дослухаюся усіх порад. Я підписалася працьовита бджілка, потім відкинулася в кріслі, погризла ніготь і нарешті натиснула надіслати. Коли наступного ранку сіла за комп'ютер, там уже було 14 відповідей. Я увійшла в чат і закліпала, побачивши список прізвищ і відповідей, які надійшли від людей зі всього світу протягом попередньої доби. Перша з них була така. «Люба, працьовита бджілко, ласкаво просимо на наш форум. Я впевнений, що вашому другові стане набагато краще від того, що його доглядають». Я не була цього певна. Більшість із нас якоїсь миті вдається в розпуку. Може, саме це сталося з вашим другом. Не дозволяйте йому відштовхнути вас. Залишайтесь позитивною і нагадайте, що не йому, а Богові вирішувати, як і коли ми проходимо та покидаємо цей світ. У своїй власній мудрості він вирішив змінити життя вашого друга. І може так бути, що це урок йому. Я перейшла вниз до наступної відповіді. Люба бджілко, що ж удієш бути квадроплагиком нестерпно, якщо ваш паробок був ще й трохи гравцем, то йому ще гірше. Ось що допомогло мені. Велика компанія, навіть коли я цього не хотів. Хороша їжа, хороші лікарі, хороші ліки у разі потреби, антидепресанти. Ви не сказали, де ви живете. Можливо, йому варто приєднатися до ТСМ-спільноти. Я спочатку теж не хотів. Думаю, якась частина мене не хотіла визнавати, що я насправді квад. Але це допомагає знати, що ти не один такий». О, і не дозволяйте йому дивитися фільми, типу е, скафандер і метелик це пригнічує. Ознайомте нас, як ви там, усього найкращого, ричі. «Я подивилася, що таке скафандр і метелик. Розповідь про людину, яка стає паралізованою, і про її спроби спілкуватися із зовнішнім світом», – писалася в огляді. «Я занезла назву в записник, щоб перестрахуватися, що Віл не подивився цей фільм, а також, щоб самі не забути подивитись його». Наступні дві відповіді були з церкви адвентистів сьомого дня, і способи, які вони запропонували, аби підбадьорити Віла, звичайно, не входили до мого контракту. «Я почервоніла і швидко прокрутила вниз, боючись, що хтось позаду мене може глянути на екран. І тоді я засумнівалася, що переходити до наступної відповіді. Здоровенькі були бджілко. Чому ви вважаєте, що ваш друг, підопічний, чи ще хтось потребує зміни своєї свідомості? Якби я міг знайти спосіб померти, гідно за умови, якщо він не зруйнує мою родину, то б обрав його. Я застряг у цім війську вісім років тому, і моє життя – це не настанне коло принижень і розчарувань. Ви можете поставити себе на його місце. Чи знаєте ви, як це, бути не в змозі спорожнити кишковник без сторонньої допомоги? Як воно застрягнути у своєму ліжку, не маючи змоги самотужки їсти, одягатися, спілкуватися з зовнішнім світом допомоги? Ніколи не любитися. Зіткнутися з перспективою пролежнів, хвороб і навіть апаратів штучного дихання. Ви, мабуть, хороша людина і я впевнений, хочете тільки добра. Але, можливо, наступного тижня ви його вже не доглядатимете. Може, це буде хтось, хто пригнічуватиме його, або кому він не дуже подобатиметься. Він цього не може контролювати, як і всього іншого. Ми, ТСМ, знаємо, що майже нічого не контролюємо. Ми не контролюємо тих, хто годує нас, одягає, омиває, дає нам ліки. Жити з цим знанням дуже важко. Тому я думаю виставити неправильне запитання. Хто такий ФС, щоб вирішувати, якими мають бути наші життя? Якщо ваш друг не може так жити, питання має бути, як мені допомогти йому покінчити з цим. З найкращими побажаннями. Чифорс, Міссурі, США я втопилась в повідомлення. Мої пальці на якусь мить завмерли на клавіатурі. Потім я прокрутила вниз. Наступні кілька повідомлень були від інших квадриплегіків, які критикували Джифорса за його похмурі слова. І стверджували, що вони знайшли спосіб жити далі, і їхнє життя варте цього. Була коротка суперечка, що здавалося взагалі не стосувалася Віла. Потім вернулися до мого прохання. Писали про антидепресанти, масаж, дивостілення, розповідали про новий сенс власного життя. Були деякі практичні пропозиції – дегустація вин, музика, мистецтво, спеціально адаптовані клавіатури. Партнер писала Грейс 31 з Бірмінгема. «Якщо він закохається, то відчуватиме, що може жити далі. Без кохання я б давно померла». Остання фраза ще довго лунала в моїй голові після того, як я вийшла з книгозбірні Вілл вийшов з лікарні у четвер Я заїхала по нього на спеціальному автомобілі і привезла його додому Він був блідий, змучений, всю дорогу журливо дивився вікно Не міг там спати, пояснив він, коли я запитала його, чи все добре На сусідньому ліжку весь час хтось стогнав я сказала йому, що в нього є вихідні, щоб відійти, а потім нас чекає серія запланованих виїздів на природу. Сказала, що слухаюсь його порад і пробую нові речі, тож йому доведеться супроводжувати мене. Ледве вловима зміна акцентів, але я знала, що то був єдиний спосіб, що він скрізь ходив зі мною. Насправді я розробила детальний графік на найближчі кілька тижнів. Кожен захід був позначений на моєму календарі чорним кольором. Червоною ручкою я розписала те, що для цього треба зробити, а зеленою – які аксесуари мені знадобляться. Щоразу, коли я дивилась на двері, я відчувала певний трепет від того, що стала такою організованою, а також від усвідомлення, що кожна з цих подій насправді може змінити війлів погляд на світ. Як завжди каже тато, моя сестра – це мозок нашої сім'ї. Поїздка в картинну галерею тривала менш як 20 хвилин. І це разом із триразовим кружлянням кварталом в пошуках стоянки. Ми зайшли туди і мало не відразу, як я зачинила за ним двері, він сказав, що всі роботи жахливі. На моє запитання «Чому?» він відповів, що коли я не бачу цього, він навряд чи спроможеться мені пояснити. Від походу в кіно довелося відмовитись після того, як персонал, виправдовуючись, сказав нам, що ліфт не працює. Усе інше вимагало більше часу і організації. Скажімо, щоб піти поплавати, треба було зателефонувати в басейн, заздалегідь попрохати НАТО на вийти на роботу, понаднормово тощо. А коли ми діставались до місця, ВІЛ, як у випадку з басейну, міг рішуче відмовитись заходити всередину. Тоб це був розважальний центр, і нам нічого не лишалось, як сідати десь на автостоянці і у тиші попивати з термоса гарячий шоколад. Увечері наступної середи ми поїхали послухати співака, на концерті якого Віл колись був у Нью-Йорку. Це була хороша поїздка, він надзвичайно зосереджено слухав музику. Більш часу, здавалося, Віл був повністю відсутній, ніби якась його частина боролася з болем. Спогадами чи похмурими думками Але музика все змінювала Наступного дня ми їздили на дегустацію вина То була частина рекламної агенції Яку виноградарі проводили у винарніх Мені довелося пообіцяти Натанові не напоїти віло Я підносила йому кожен келих, аби він понюхав Тож він знав, яке вино ще до того, як куштував його Я справді намагалась не фиркати, коли він спльовував його в свою склянку Це здавалось дуже смішним Урешті він подивився на мене з-під лоба і сказав, що я ще зовсім дитина. Власник крамниці спершу був страшенно збентежений, коли побачив у себе в чоловіка в інвалідному візку, та потім лише чудував та дивував. Він сів і почав відкорковувати інші пляшки, обговорюючи з вілом регіон і сорт винограду, а я тим часом блукала туди-сюди роздивляючись етикетки і навіть трохи знудилася. Ну ж, бо, Кларк, ходи повчися трохи, казав Віл, запрошуючи мене сісти поруч із ним. Я не можу. Мама сказала мені, що плюватися неввічливо. Двоє чоловіків подивились один на одного, так наче я божевільна. І все-таки він не завжди плювався. Я за ним спостерігала. Решту дня він був підозрілого віркий. Легко сміявся і став навіть войовничішим ніж звичайно. Дорогою додому ми їхали через ту частину міста, де не часто бували. І коли стояли в заторі, я роззиралася і побачила з салон тату та пірсінгу. «Я завжди мріяла про татуювання», – сказала я. Треба було здогадатися, що не можна таке говорити в присутності Віла. Він не збирався чесати язиком, а одразу хотів дізнатися, чи є в мене тату. «Ой, не знаю, я все думаю, що інші скажуть. Чому? Що б вони сказали? Мій батько ненавидить їх. Скільки ж тобі років? Патрик також їх ненавидить. І він ніколи не робить нічого, що тобі може не сподобатись?» У мене може статися напад клаустрофобії. Я можу передумати одразу, що й не зроблю. Тоді видалиш лазером, хіба ні? Я подивилась на нього в дзеркало заднього виду. Його очі були веселі. «Ну давай», – сказав він. «Що ти хочеш?» Я зрозуміла, що всміхаюся. Я не знаю, не змію і не ім'я. А я думав, що серце з написом «Мама». Обіцяєш не сміятись? «Не можу, ти ж знаєш». «О, Боже, ти ж не збираєшся зробити індійське прислів'я санскриптом чи щось таке, що не вбиває мене, робить сильнішою?» «Ні, я б хотіла бджолу, маленьку, чорно-жовту бджілку, вони мені подобаються». Він кивнув, ніби це було цілком розумно. «І де б ти її наколола? Чи я не маю права запитати?» Я знизила плечима. «Не знаю, на плечі, на стегній, пригальмуй», – сказав він. «Чому? Усе нормально?» «Просто зупинися, он є місце. Подивися ліворуч від тебе». Я зупинила машину на озбіччі і звернулась на нього. «Тоді ходім», – сказав він. «Більше на сьогодні планів немає». «Куди далі? У тату-салон?» Я розсміялась. «Так, справді». «Чому ні? Ти справді ковтав, замість випльовувати? Ти не відповіла на моє запитання». Я повернулась до нього. Він був серйозним. Я не можу просто піти і зробити тату. Так просто. Чому ні? Тому що... Тому що твій парубок скаже ні. Адже тобі все одно доведеться бути хорошою дівчинкою навіть у 27 років. Бо це дуже страшно. Давай, Кларк, живи трохи. Що тобі заважає?» Я дивилася на фасад тату-салону попереду. На дещо-брудному вікні світилися великі неонові серця та обрамлені світлини Анджеліни Джолі і Мікі Рурка. Раптово мої роздуми порушив голос Віла. «Гаразд, я зроблю, якщо ти зробиш». Я повернулася до нього. «Ти зробиш татуювання?» «Якщо це переконають тебе, лише один раз вибратися зі своєї маленької коробочки». Я заглушила двигун. Ми сиділи, слухаючи, як він стихає, та як глухо хурчать машини поряд. Це майже назавжди. Не майже. Патрику це дуже не сподобається. Ти постійно так кажеш. І ми зможемо захворіти на гепатит від брудної голки і померти повільно жахливою мученицькою смертю. Я повернулася до віла. Вони, мабуть, не зможуть зробити це прямо зараз. Давай не зараз. Мабуть, ні. Сходімо просто і перевіримо. За дві години ми вийшли з тату салону. Мій гаманець став на 80 фунтів легшим і поверх мого стегна, де чорнило ще не висохло, красував хірургічний пластир. Художник сказав, що малюнок відносно невеликий, а це означало, що тату можна зробити і розфарбувати за одне відвідання. Є, я, з тату, або, як скаже Патрик, зі шрамом на все життя. Під білою пов'язкою був якийсь товстий джмелик, вибраний з каталогу, що його нам запропонував майстер. Я була майже в істериці від збудження. Весь час тягнулася, щоб зазирнути під пов'язку, поки ВІЛ не сказав мені заспокоїтись, щоб нічого не пошкодити. У салоні, як не дивно, Вілл був спокійним і щасливим. Ніхто на нього не звертав уваги. Майстри сказали, вже працювали з квадриплегіками, що пояснювало легкість, із якою вони бралися до діла. Татуювальники були здивовані, коли Вілл сказав, що відчуває голку. Шість тижнів тому вони закінчили розмальовувати переплегіка, який хотів собі зробити ілюзію механічної ноги. Майстер з плагом у вусі відвів віла у сусідню кімнату і з допомогою мого татуювальника поклав його на спеціальний стіл, так що крізь відчинені двері я бачила його гомілки. Чути було, як двоє чоловіків бурмотіли та сміялись в годінню голки для татуювання, а запах антисептика подразнював мої ніздрі. Коли голка вперше вп'ялася в мою шкіру, я задумливо закусила губу, сповнена рішучості не дозволити Вілові чути мій вереск. Я думала про те, що він робив за дверима, намагаючись підслухати його розмову, гадаючи, що саме він собі наб'є. Коли він нарешті з'явився, а моє власне тату було закінчене, він нічого мені не показав. Я припускала, що це може бути пов'язане з алісією. Ти погано впливаєш, віле трейнор, сказала я, відчиняючи дверцята машини і опускаючи пандус. Я не могла перестати всміхатись. Покажи мені. Я глянула вниз на вулицю, потім повернулася і відгорнула пов'язку зі стегна. Чудово. Мені до вподоби твоя маленька бджілка, справді. Тепер я все життя перед батьками носитиму брюки з високої талії. Я допомогла вілові виїхати на пандус, підняла його. «Май на оці, якщо твоя мама почує, що ти теж, я скажу, що дівчина зі спального кварталу піддурила мене». «Добре, а тепер, трейнери, покажи мені своє тату». Він дивився на мене впевнено, з легкою усмішкою. «Тобі треба буде зробити мені перев'язку, коли повернемось додому». «Так, бо я ж ніколи такого не робила. Давай, я не поїду, поки не покажеш». «Підніми сорочку. Праворуч. Від тебе праворуч». Я перехилилась через переднє сидіння і потягнула його за сорочку. Відгортаючи шматок марлі, на блідій шкірі був темний прямокутник, такий маленький, що мені треба було подивитись двічі, поки я зрозуміла, що там написано. Вжити до 19 березня 2007 року. Я витріщилась на нього. Я майже розсміялась, а мої очі наповнились слізьми. Це дата моєї аварії. Так, він закотив сорочку. Ой, заради Бога, не плач, Кларк. Це мало б бути смішно. Це смішно. Чорний гумор. Нато нові сподобається. Ой, та не дивися на мене так. Таке враження, що я скалічив своє ідеальне тіло. Я потягнула вілову сорочку та вімкнула запалювання. Я не знала, що сказати, бо не знала, що це означає. Це він намагається змиритись чи ще один спосіб висловити своє презирство до власного тіла. «Гей, Кларк, зроби мені ласку», – промовив Вілл, коли я збиралась рушати. «Полізь у мій рюкзак, у кишені на блискавці». Я подивилася в дзеркало заднього виду і знову поставила автомобіль на ручне гальмо. Потім перехилилась через переднє сидіння, засунула руку в рюкзак, виконуючи вілову вказівку. «Дати тобі знеболювальне?» Я була за кілька дюймів від нього вперше, після рікарні, його обличчя порожевіло. «У мене є». «Ні, шукай далі. Папір». Я витягнула клаптик паперу і відкинулась на спинку сидіння. Це були складені десять футів. Тримай, це десятка, про всяк випадок. І що? Вона твоя. За що? За татуювання, вишкірився він. Поки ти не опинилась в тому кріслі, я жодної секунди не вірю, що ти таки це зробиш.